Приїхали. І запирав дух. Ні. Віддихав. Ще ні. То йому лише показалося. І знов стоїть, і знов чекає, і знов слухається, і час тягнеться безконечно. Аж то по довшому часі на дворі, здається, дійсно щось заворушилося, чорне на білому. Володько знов німіє. Пр. чує враз батьків голос. Василю, приїхали. верещить Володько. Аж збудив Хведота, а сам з лави на ноги швидко чоботиська насунув і прожогом у двері. «О, о, самошедчий!» – свариться Василь, що має недобрий настрій. У дверях Володько напотикається на окутану, засніжену, замерзлу матір. Обох руках і під пахвами в неї повно клунків. «Купили мені букваря!» – з місця викрикує Володько. А очі горять, а шоки палають, а в душі повно страху. А що як не купили? Дай мені чистий спокій, дитино, говорить повільно мати. Ось руки чисто пограбіли, ще зашпори зайдуть. Така та їзда, що хорони Боже, ледве тими шкапами доповзли додому. Цілу дорогу хода сунулись. Василь одразу пішов подивитися на нові коні, а володько лиш викрикує А купили мені букваря і вже купається тремтячими руками у кошику, де, звичайно, всілякі дарунки. А що як не купили? «Купили!» – враз викрикує на все горло. У одному завертку, у рудому папері і книжечка, і дощечка, і шиток, і олівець, і навіть грифель, про якого Володько й не згадував. О, Боже, яка радість! Володько хапає свої скарби, зовсім забуває подякувати, біжить до столу, до лампи – але ж поволі ще розіб'єш, говорить мати, не розіб'ю, не бійтесь. Там он і медівника привезла, каже мати, і гріє свої закляклі пальці. А що там медівник? На медівник накинувся Хведот, а Володько вже ось оглядає свого олівця, обмацає свою дощечку, швидко розгортає свого довгожданого букваря, Гарний було його висновком. І укладки гарні, і цяцьки, і дощечка гарна. Чисті, білі рямці, і грифіль чудовий, золотим папірцем обгорнутий. А який олівець! Пробує ще раз язиком, хоча він ще не заструганий. Простий? Чорнильний? Простий. І добре. Йому зовсім не потрібний той чорнильний. Хоча він мріяв якраз про чорнильного. А яка кітра чудова, і щось там на ній написано, і якийсь образок на окладинці, пан якийсь кучерявий з довгим носом. Пізніше він довідався, що то і був той самий великий руський поет Пушкін. Там же нічого не видно, дитино. Видно, не бійтесь, не перебивайте, мовляв. За той час батько й Василь упорались із кіньми. Василеві вони зовсім не сподобались. Настрій у нього зовсім поганий. Увійшли до хати. А як не можна було інше купити? Що ти думаєш, за тридцять карбованців стаєнні купиш? говорить із серцем батько. Йому й самому у ті коні не по нутру. То й не треба було ніяких, а ці вам поздихають її будете мати. На люди слід показатись. Не бійся, не поздихають. А там ті, як купив, були кращі. Побачиш, які з них ще коники вийдуть. Вечеряли мовчки. дметься далі. Батько також не в дусі. Він і сам сумнівається, чи що з них вийде, щось вони надто вже сухоребрі. Але що зробити? Матвій майстер до коней. Він хоч яку шкуру вбере в м'ясо а Володько до того не втручається. Щоб звільнити стіл, він зібрав свої скарби на оберемок і поліз на піч ближче до лампи, що блимає на коменку. Він також ще не вечеряв, але їсти йому ніяк не хочеться. А мати все лиш гонить та гонить. «Іди, но їсти, маркачу, Ще надивися!» Володько в десяте перегорнув свого букваря і хоч не хоч, а мусить усе кидати та йти їсти. Повечері, хоч і пізно вже, не пішли спати одразу. Батько вийшов ще до коней, ніби ще раз переконатися, чи ті шкапи чогось ще варті. А Василь з пересердя не хотів навіть дивитись. Він поліз на піч до Володька і почав одразу того байдуже вчити. «Яка це буква?» – сердито, незучаснено, питає Василь. Володько у клопоті. Він зовсім не знає, яка це буква. І чого той Василь сердиться?» Дурень ти, то бе. То бе, погоджується безперечно, володько. Аця. То В. Володько повторює, аця, показує знов на Бе. То бе без надуми, каже Володько. Аця. А ця. а. То я вже давно знаю. Аа, викрикує Володько, зрадівши, що бодай одну знає. І так почалася наука.